Harmadik fejezet. A körülményekről. A saját hajadnál fogva emelt fel magad. Amikor a viselkedésem került szóba, valamelyik nagybásim azt mondta, Beni vagy sikeres bűnöző, vagy sikeres jogász lesz. Ahogy már említettem, azt tudtam, hogy nem akarok gazember lenni. Így hát csak egy lehetőségem maradt. Fogalmam sem volt róla, melyik a világ legjobb jogi egyeteme, de oda akartam járni, egyszerűen azért, mert a 150 centimmel gyakran megaláztak a nálam magasabbak. Úgy gondoltam, hogy csak akkor kelhetek versenyre velük, ha jobb vagyok náluk. A gyengeség erővé válhat, ha hajtóerőként tekintesz rá. Ne panaszkodj a nehézségekre. Az nem oldja meg a problémákat, csak az idődet vesztegeted vele, arról nem is beszélve, hogy többet lehet belőlük tanulni, mintha minden könnyen menne. Sejtelmem sem volt, mi a különbség egy Brooklyni és egy kínai jogi egyetem között. Amikor érdeklődtem, azt hallottam, hogy a Harvard a legjobb. Így aztán jelentkeztem és felvettek, hogy miért az a máig rejtély előttem. Húsz éves lehettem, nem tudtam, mire számítsak. Nagyon jól emlékszem a dékán üdvözlő beszédére. Nézzenek jobbra, azután nézzenek balra, mondta. A szemeszter végére hármuk közül valaki már nem fog ide járni. Ezek szerint próbafél évet tartanak, és az évfolyam alsó harmadát automatikusan eltanácsolják. Mindenki megdermett. Engem is halára rémített a lehetőség, hogy talán kibukom, de bent maradtam, és jó eredményeket értem el. Olyan jókat, hogy az első jogi vizsgám után diplomáig tartó teljes ösztöndíjat kaptam. A Harvardon legelőször azt tanultam meg, hogy mit jelent a félelem. Edward Warren, a tulajdonjog professzora, akit Durva Warrennek neveztek, valószínűleg a spanyol inkvizitoroktól tanult. Az egész osztály előtt elordította a remegő diákok jegyeit. Egy napon kiszólította valamelyik szegény évfolyam társamat. Adott neki egy tíz centest, és ráparancsolt, hívja fel a szüleit, és közölje velük, hogy csak a pénzüket pocsékolják, mert úgysem lesz a fiúkból jogász. De a félelem csak akkor árt, ha hagyott, hogy árcson. Azért érezzük, mert segít életben maradni, illetve a munkahelyen vagy az iskolában is segít elérni a céljainkat, és megőrizni, amit már elértünk. Az fél, akinek van valója, ami jó dolog. Hiszen azt jelenti, van miért harcolni, és ha az ember erre összpontosít, akkor a félelmet eredményességgé, hatékonysággá, bátorsággá, gyorsasággá változtathatja, attól függ, mire van a legnagyobb szüksége az adott helyzetben. Varen tanított meg rá, hogy mi a különbség az ingó vagyon, az elmozdítható tulajdon, és az ingatlan, elmozdíthatatlan tulajdon között, valamint arra, hogy soha ne késsem el. A pontosság, vagy ami még jobb, a korábban érkezés, az egyik legkönnyebben elérhető siker, amelyel megajándékozhatja magát az ember, amely magabiztosabbá tesz, és segít szembenézni mindazzal, ami utána következik. Ha nem vesztegeted mások idejét késéssel, akkor nem váltasz ki ellenszenved magad iránt. Légy pontos, a könnyű siker is siker. A kötelmi professzora Lon Fuller tanított meg rá, milyen hihetetlenül fontos, hogy az ember el tudja képzelni az ellenérdekelt fél szempontjait. Egy jogász így előre felkészülhet az ellenérvekre, amelyeket aztán könnyebben háríthat, de a hétköznapi életben sincs másképp. Csak akkor tudsz érvekkel vitázni és talán megváltoztatni vitapartnered véleményét, ha érted a gondolkodás módját. Aki vitába keveredik valakivel, az próbálja a másik perspektíváját is megérteni. Mi lehet a hátterében, a jelenlegi körülményeiben, a kortársaiban, a személyiségében, ami miatt így működik az agya? Ha megérted a másikat, attól a vitapartnered még nem fog megérteni téged, de talán enyhülnek a vele kapcsolatos indulataid, és ez már önmagában is eredmény. A túl hosszan dédelgedett haragból nem születik semmi jó. A gyűlölet ellentéte, ha az ember bátran, empatikusan próbálja megváltoztatni azokat a véleményeket, amelyekkel nem ért egyet. Kezdjük alapszinten. Amikor a kis Johnny a kis Tomival bézbólózik. és nem elégedett Tomi teljesítményével, először azt kell megtanulnia, hogy ne ütővel verje a másikat, hanem beszélgetve igyekezzen megoldani a felmerülő problémákat. Az etika tanáromat Zeherája csefinek hívták. Tőle toleranciát tanultam, és azt, hogy minden emberrel igazságosan kell bánni. És ez nem csak azokra vonatkozik, akik ugyanúgy néznek ki és beszélnek, mint mi, nem csak a honfitársainkra és a szomszédainkra, sőt, nem csak a törvénytisztelő polgárokra, hanem mindenkire. A bolygónkon élő összes ember, a kinézetétől, a származási helyétől, az ük ük, -ük szülei származási helyétől függetlenül, 99%-ban azonos genetikailag. Az sem számít, hogy ki milyen nyelven beszél, milyen vallású, bűnöző-e, gonosz vagy elmebeteg. Semmilyen körülmények között sem vonatkozhat rájuk egy szabály, egy másik pedig a kedves olvasóra és rám. Különösen az igazságszolgáltatásban, ami jobb esetben a civilizációnk csúcsa, és arra való, hogy mindannyiunkat védjen. Furcsa érzés, hogy a XXI. században mindezt még súlykolni kell. De kell. A napi gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az elv kiterjed az utcában lakó ellenszenves szomszédodra, az unokatestvéredre, akivel összevesztél, és a munkahelyi beosztottaidra is. Az Oxford English Dictionary szerint az igazságos azt jelenti, morálisan helyes és tisztességes. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy így bánsz -e mindenkivel, akivel vagy akiről beszélsz, és ha nem ez a helyzet, változtas rajta. Rossz emberek is élhetnek jelentőség teljes életet, de szerény véleményem szerint mégsem ugyanaz a kettő. Az összes tanárom közül Roszkó Pound volt a legnagyobb tudású, ráadásul botanikusként kezdte a pályáját. Ő irányította a figyelmemet a jogbölcselet és a különböző jogi gondolkodási iskolák történelmi gyökerei felé. A téma bonyolult, vastag könyveket lehet megtölteni vele, született is jó néhány, és gondolom, minden olvasom örömmel veszi, hogy nem megyek bele a részletekbe. E tanároknak köszönhettem azt az önbizalmat, amely elhitette velem, ha komolyan neki durálom magam, akkor felnőhetek a legnagyobbakhoz. Mert az egyik legfontosabb lecke, amelyet a Hárvárdon kaptam, az a felismerés volt, hogy különféle társadalmi osztályok léteznek. Az iskola gazdag srácokkal volt tele. Csodálkozva néztem azokat, akik mindig felálltak, mielőtt kérdeztek valamit. Színes mintázoknit meg barna papucs cipőt viseltek. Diák szövetségek tagjai voltak, és koktélt ittak. Számomra az egyetemi élet legalább annyira kemény munka volt, mint nagy lehetőség. Ők hétvégenként evezni mentek a Charles Riverre. Én egy szűk padlás szobán osztoztam egy City college járó zsidó fiúval, mert a heti nyolc dolláros bért sem engedhettem meg magamnak. A padlás szobában volt egy kis íróasztalom, amely fölött csupasz villanykört elógott. Ha kinéztem az ablakon, láttam, hogy más rácok milyen jól érzik magukat, köztük az is, aki mindig a lenyitható tetejű, csodás piros autóját suvickolta a szomszéd udvarban. Vajon tudatában van milyen szerencsés? kérdeztem magamtól. Ha a szünetben haza akartam menni, stoppolnom kellett. Semmi közöm nem volt ezekhez a fiúkhoz, és ők sem akartak tőlem semmit. Soha nem vettem részt a közös programjaikban. Nem mentem be velük bosztomba, hogy kabaréban szórakozzam, vagy lányokkal találkozzam. Ben csak az idődet vesztegetnéd, mondogattam magamnak. Örökké tanultam, vagy megpróbáltam legalább annyi pénzt keresni, hogy jól lakhassak. Tudatosan törekedtem rá, hogy a tőlem telhető legjobb teljesítményt nyújtsam. Miért? Mert szegény voltam. Az én szüleim egyetlen könyvet sem olvastak életükben. Nem ismertünk senkit, aki egyetemre járt volna. Az más világ volt. Tisztában voltam vele, hogy nekem keményebben meg kell dolgoznom a boldogulásért. Nekem nem volt gazdag apám, aki majd fizet, ha bajt okozok, vagy vesz egy klassz autót. Ott találtam magam a világ legjobb jogi egyetemén. Lehetőséget kaptam rá, hogy a saját hajamnál fogva emeljem fel magam. Fiacskám, ha most nem adsz bele mindent, azt egész életedben bánni fogod, gondoltam magamban. Ha már a vagyonommal nem lehetett, a tudásommal akartam kitűnni. Ez hajtott előre. Vannak emberek, akiknek szükségük van rá, hogy érezzék. Ha leesnek, ott van alattuk a védőháló. Logikus. Aki tudja, hogy ha elbocsátják, akkor nem történhet nagyobb baj, mint hogy kiveszi a bankból a megtakarítását, vagy hazaköltözik a szüleihez, az bátrabban vállal kockázatot és követel hibát. De engem életem első felében nem háló, és mindenkit biztosíthatok róla, az is hasznos lehet, ha valaki tudja, hogy semmi sem óvja. Ha meredek emelkedőn kapaszkodik felfelé, alatta éles sziklák meredeznek, fölötte pedig a világ legmagasabb csúcsa emelkedik, akkor nekiveselkedik és összeszedi a bátorságát meg az erejét, hogy feljusson a hegy tetejére. A biztonsági háló ellustít. Aki nem kapja meg, amire vágyik, az éhesebb, elszántabb, kreatívabb, szenvedélyesebb lehet. Diák éveim során sosem volt elég pénzem. Amikor eljöttem otthonról, kölcsönkértem anyámtól 500 dollárt, de azt lakbérre költöttem. A jogi karral szemben lévő hotel vasárnaponként svéd menüt kínált, ott 50 centért jól lakhattam néhány napra. Hogy a hét hátralévő részében se éhezzem, egy közeli teológiai főiskola menzáján szedtem le az asztalokat. A munkámért cserébe azt tettem a megmaradt menüből, amit akartam. Olyan hálás voltam érte, hogy sokkal később, úgy 2016 környékén ellátogattam ebbe az iskolába, és felkerestem az akkori dékánt. A világ béke megteremtésén dolgoztam, bőven volt miről beszélgetnünk, és rokon lélekre találtunk egymásban. Végül azt mondtam: Ki szeretném fizetni az ebédjeimet? Átnyújtottam neki egy kis borítékot, és arra kértem, lehetőleg senkinek ne beszéljen róla. A borítékban egy ötven ezer dollárról szóló cseklapult. Most azért mesélem el mégis, mert egyrészt szép történet, hát nem. Másrészt, mert hiszek a hálában. Ha valaki segít rajtad, viszonozd, amikor teheted. Ebben nincs elévülés, és a hálát nem feltétlenül pénzben kell kifejezni. A hála semmi máshoz nem fogható módon teszi teljessé az embert. A hárvárdon töltött három évem alatt a jogi szakkönyvtár volt az édenkertem. Remek könyveket találtam, és csodáltam a hatalmas tudású bírák, például Benjamin Nathan Kárdozó, Learned Hand és Oliver Wendell Holmes döntéseinek bölcsességét. Évekkel később az első irodámban mindhármuk képe ott az íróasztalom fölött. Amikor egy bíró, aki felkeresett, azt mondta, hogy ezek a gigászok lenéznek engem, azt feleltem, hogy igazából én nézek fel rájuk. Ne nyomasszanak a kívülálló férfiak és nők, legyenek inkább a példaképeid. Más munkát is vállaltam a Hárvárdon, például a diáktársaimat korrepetáltam. Azután találtam egy államilag finanszírozott lehetőséget, aki valamelyik professzor mellett dolgozott kutatási asszisztensként az ösztöndíjat kapott. Először Poundot kerestem meg, de ő elutasított. Ezután Sheldon glüekhöz fordultam. Egyedül ő tanított kriminológiát, márpedig én ezen a területen akartam tevékenykedni. – Mibe fog ez nekem kerülni? – kérdezte rögtön. Mindjen van. Feleltem, mire azt felelte, hogy akkor felvesz. Így lettem kutatási asszisztens. És mivel Glueck épp azt tervezte, hogy könyvet ír a német agresszióról és az elkövetett remtettekről, megbízott, hogy készítse kivonatot a Harvard könyvtárában felelhető összes olyan kötetből, amely háborús bűncselekményekkel foglalkozik. Ez a feladat valószínűleg megváltoztatta az életemet. A tanár úr a Pentagon tanácsadójaként is működött, és amikor a háború után a hadsereg hozzáfordult segítségért, ő azt javasolta: Keressenek meg engem, és így is történt. Azt hittem, nem fogom elvégezni az egyetemet. Amikor kitört a háború, James Landis dékán levelet írt a sorozó bizottságnak, és halasztást kért a számomra, hogy befejezhessem a szemesztert. Azt írta, nagy lehetőségeket lát bennem. A fél év végén az összes könyvemet és jegyzetemet hazaküldtem, arra készültem, hogy bármelyik nap megérkezhet a behívóm. De nem jött meg. Ben, menj vissza az iskolába, mondta az anyám. Ha szükségük van rád, majd szólnak. Az utolsó két éven megsínlette, hogy arra számítottam, hamarosan ott kell hagynom az egyetemet. A jegyzeteim firkálásokkal teltek meg, mert biztosra vettem, hogy úgysem jutok a tantárgy végére. Az adóügyi előadásokra be sem jártam, pedig kötelező volt. A tankönyveket sem vásároltam meg, mert drágának és vastagnak találtam őket. Elmentem a vizsgára és megbuktam. Ennek ellenére a jogi tudásomnak köszönhetően lettem nagyon gazdag. Azóta milliókat adományoztam a Hárvárnak és a Holokausz Memoriál Múzeumnak. Remélem, ebből kiderül, mire képes az ember, ha a saját hajánál fogva emeli fel magát.